يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبش منهما رزالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم نقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستهلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما əmmə bəð fə inna əstəqə l-hədîs-i kelamu allah və khayrəl-hədiyə hədiyə Muhammedin sallallahu aleyhə vələ ələhəl-i və sallam və şərral umur muhtətətühə fə inna kullə muhtətətin bida'a və kullə bida'atın zələlə və kullə zələlə fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl-i fəhəl- O Allah Subhanahu taala daiman Allah Subhanahu yoluna davet edir. Çünki Allahın ona davet eləmək peyğəmbərlərin yoludur. Həmçinin Allahlara da Allah Taala belə əmr etmişdi. Və davətin məqsəd ən birinci təvhidə davət eləmək lazımdır. İnsanı adı hürmətdən çıx, hürmətlərdən da təvhiddir ki Allah'a ibadet eleməyi. Təvhid o elində ki hansı ki Allah'a, yalnız Allah'a ibadet etmeyi elməyi səni başlarlar. Allah səni təməttirir. Və o təvhidin növləri de var. Təvhid-ül-ül-hiyyə təvhid ül ül yani ki, etikad eleməzən ki ibadeti layıq anca Allah məhsusdur. Anca ibadeti o Ona görə duanı, nəziri, qurbanı e, kesəndə və s. Yalnız Allahın adına kesmək lazımdır, onun üçün. Və kim, bu, ümumiyyətlə, ibadətin hər bir növün başqasına sərk etsə, o artıq Allah şərif qoşur. Hələ şirkin də mənası Allah İbadəti Allahdan qeyrəsinə sərk etməyir. Ona görə bu bizim arımızda fərq budur məsələn məsuliyyətlər. Hər şeyin təvhidi rububiyə. Etqəblə məsələn ki, Allah Subhanahu taala hər şeyin xaligidir, hər şeyin malikidir, Ve ruhu verən odur, Ve öldürən diləndən odur və hər bir şey onun əmrinin altındadır. Ve qadir desmir, değil. Ve bu hər şey qadirdir, heç bir şeydən hajis deyil. Bu şeylərdə və başqa yerlərdə onun şəriki yoxdur. Həmçinin tevhid-i asmaq və sifət. Bu tevhiddə iman gətirib təsdiqləməlisən ki, qral eləməlisən ki, Allah subhantaların gözəl isim və sifətləri var. Və biz Allah subhantaların isim və sifətlərin onları ispat eləməlidir ki, nə? onları ki, Allah və onun rəsulü ispat edir. Təbii ki, qaydana inkar etməmək, başqa məna verməmək, oxşatmamaq və keyfiyyətini soruşmaq şərtilən. Və bu üç təvhidlən, təvhid-ül-ülviyyə və təvhid-ül-ülviyyə və təvhid-ül asməyə və sifət təvhidin kâmilləşir səni. Və bu təvhidlən biz seçilirli başkalarına, gəri Müsləlmələrdən və, insa və insanı Müsləlməndir sədəcə ancaq bu təvhid. bu təvhid bizi ayırır. Ona görə en birinci Müsləlməndir, her bir insan. Allah'ı tanımaldı. Və tevhid-i elm-i de, de babudu. Allah'ı tanıttırır sənə, en birinci. Çünki Allah-u Teala belə emir edip... Allah-u Teala buyurur ki... فَعَلَمَاًنُهُ لَا İləhə İlləlləlhə فَاسْتَحْفِ الْلِذَنْبِكُ Ələyə, Muhammed Suresi 19. ayə. <gülüyor> Bu ayda Allah-u Teala... Günahları bağışlayan, yani emelden kabahat önce... buyurur ki bize... Birinci, La İləh İlləlləlhəni öyrən. Ki, Allah'tan başqa, ibadətə layiq olan haqq mağbud yoxdur. Çünki kim Allah'ı tanısa, çox tanısa, layiqinc tanısa, o qədər onun Allah'tan qorxusu artar. Ona görə Allah Əs. buyurur, İnnəmə yaxşəlləhə mənə ibadəhi lə ulemə'u. E, Fatır surəsi 28-ci ayə. Allah-ı Teala buyurur, Həqiqətən məndən alimlər qorxar, elmlər olan. <gülüyor> Tabi ki tohid elimi olan Ona göre Ona göre tohidi en birinci öğrenmelisin Ve esnen ona Esnen Haluk olmanızda məksəd de Yalnız ona ibadet etməkdir Ve bunlar hamısı bu elmin Mühimliğini göstərir Necə buyurur biz elme fikir verməliyi və ve öyrənməliyi Ve bu elmi Ve bu məsələni pozan məsələrdə necə çəkinməliyi Allahuteala buyurur وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاَلِئِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyyat suresi əl-6. ayə Mən cinləri və insanları yarattım ki mənə yalnız mənə ibadet etsinlər. Bax peygamberlərə tarixə. Adəm ə.sələm ən birinci insan. Və ən birinci nəbi Allah əmr edir. Təvhid ilə ona ibadet edilməyə. İxlas Və insanlar da belə təbliğat alırdılar o vaxtı. Və belə insanlar Allaha tohidənə ibadət edirdilər ta Nuh aleyhisselamın dövründəkən. Elə ki, Nuh asir aleyhisselamın dövrü gəldi, ins salih insanlar var idi. Onlar öləndən sonra onların qəbirlərini başladılar ziyarət edilməyə. Sonra bunlardan sonra gələn nəsr dedilər hətta gəlin şəkillərini çəkik, belə daha yadımıza çox gələcəyik və daha belə qorxacaq. Və belə görürsən ki, nəticə isə nə, nə oldu? Nəticə onlar başladılar Allaha şərik qoşmağa. Onları olara ibadət etməyə. Allah Taala Nuhu yolladı. Nuh aleyhissalamı 950 il dəvət elirdi onlara. Keçə gündüz. Onlar təvhidə dəvət elirdi bu bu ilmə. Sonra İbrahim və sonra nəticəsini də bilirsiniz. Allah Subhanahu taala asiləri qərq etdi. Son üçündə batırdı. Və sonra hamsinin <coughs> İbrahim aleyhissalam gəldi. Resullardan Olan onla kimi başqa türüşlər gəldilər, ulduzlara, bütlərə. Və Allah Subhanahu Allah göndərdi, o da gəldi bütləri sındırdı. Və sonra Musa, sonra İsa alayhissalam Allah Subhanahu Allah yollar öz gömələrinə. Onlara hələ kitabla da yolladı. Torat və İncil. Sonra bizim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hamısının dəvəti biriydi. Hamısını dəvəti tək Allah'a ibadət etməyə çağırdılar. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisləm yerinə buyurur. Biz peyğəmbəllər hamısı bir ailənin qardaşlarıyıq, elə bir-bir ailənin qardaşlarıyıq. Sadəcə Allahımız ayrıdır və dinimiz də birdir. Buxari, Müslim, Rəvətinin. Həncə Allaha subhan təala buyurur. "Və leqad bə'əsna fi kulli ümmətin rasulən an ya'budu Allaha və yastənbitul təhût." Nəhl surəsi 36-cı ayə <gülüyor> Allah s.ə.q. bu ayı buyurur Biz hər bir ümmətə biz hər öbür ümmətə Peyğəmbər-Rəsul göndərmişdik və onlar da qövlərin yalnız Allah'ı ibadət eləməyə çağırıb tağutdan çəkinməyə əmr edirdilər və bu ayı necə göstərir? Bütün Peyğəmbələrin dəvəti bir idi və hamısı yalnız Allah'ı ibadət eləməyə çağırıb və tağutdan çəkinməyə əmr edirdilər və tağut nədir? Nə Allahdan qeyrişinə ibadət olunur tağutlardan biri deyil. Və nəzərdə tutulur şeytan, həmçinin bütflər və həmçinin bu növləri də var mühtələm misələm onlar. Necə <coughs> alimlər kitablarında buyururlar, məsələn, tağutun növləndən kim özünü, özünü ibadətə çağırır və onlar razıdır. Və həmçinin e, rüşvəti alan tağutdır, yəni həmçinin elimsiz danışan tağutdır və s. və s. Həmçinin Allahın hökmünə hökm verməyən də tağutdur. Sadəcə təbii ki bunlar hamısı Peyğəmbərlərimizə sallallah qaydalarla tətbiq olunur. Çünki məsələn Allahın hökmünə hökm verməyən əgər halal görsə tağut olur. Əks halda tağut deyil. Heç ki məsələn rüşvət alan tağut olur. Əgər halal görsə, halal görmüsə tağut deyil və sair, və sair. Belə məsələlərə yanaşmalı yox. Ona görə həmçinin elimsiz danışan Ona görə sələf buyurub, kim Qur'an əhkəmlərin bilsə və hədis elmin bilsə, onun səhin və zəifin bilsə və icmanı bilsə və fəqiqlərin, fikr alimlərin ixtilaflarından başa çıxsa və Allahdan qorxanı olsa, o vaxt ona fitva verə bilər, o vaxt o fitva verə bilər. Əks halda alimlərdir ki, hamısı iqtifa ediblər ki, ona halal döyledi fitva verə bilər, hətta təqvəli olsa belə Və təsəvvürlə İslamdakı hökum vermək nədir? Və təsəllü bu, adi bir dənə məsələlərdən biz danışırıq, fikri məsələlərdən. Təsəvvürlə insana dindən çıxanmaq, təkvir və, və s. hökumlər vermək nəcə? Ona görə o balacalar hansı ki bu tağut sözün danışırlar, lakin bilmirlər. Elə çıxır ki, tağut olan özləridir, lakin səfihlər bilmir. Həmçin mühtərəm müsəlmələr, deməli dəvət, peyxamberlərin dəvət hamısı biriydi. Yalnız Allah-ı ibadət iləmək və tavıqdan çəkinmək, yəni allah qeyrisinə ibadətdən çəkinmək. Yəni, şanla, o şey ki, həddə aşırı tavıqdır, onlardan çəkinmək. Ona görə bu dəvət, sadəcə dəvət, gerək əxlaqlıqla, hikmətlə, elmlə, elmlə, elmlə, yəni tələsməmək, qəzəblənməmək. Və həmçinin uzağı görmək, uzağa baxmaq və həmçinin daha mühümlərlə birinci başlamaq dəvəti. Çünki dəvətdə insan həl bir şey görə bilər, həl bir cür insan görürsən, ola bilərsən, nəsə edilsinlər, gəlir elmli olasan, gəlir səbirli olasan, <coughs> bax peyğəmbərlərə dəvətinə, həmçinin mühümdür dəvətdə həmçinin cəmiyyətə uyğun dəvəti qurmaysan, cəmiyyətə uyğun, söhbət gəlir məclisi uyğun olar, Sən 7-ci əsürdə yaşamırsan ki, cəmaata yavaş-yavaş gəlməlidir. Yavaş-yavaş. Hatta Peyğəmbərlər yavaş-yavaş gətiriblər. Hətta el-elə -el -el olub ki, heç-kəs dəvət edə bilməyiblər. Peyğəmbər sağlısında buyurur ki, diyamət günə elə Peyğəmbər olacaq, yandı 2-3 nəfər olacaq. Elə Peyğəmbər olacaq, heç-kəs olmacaq yandı. Və Nuh a.s. 950 dəvət elədi. Çox az isla İslamı qəbul edir. Çox az. Lakin dəvət edirdi. O saat dedi ki, yarıq qıroları dağıtın. Yox, dəvət edirdi, dəvət özü gəri əxlağın olan. Xüsusən evdə, xüsusən evdə, valideynlərlə, onlarla pis davranma olmaz. Ola bilən nəsə desinlər? Təbii ki, görülər Tervizirdə, görülər qazitlərdə danışırlar, kimlə gəldi? Deyir ki, Əbubəkir meçidi belə, Əbubəkir meçidi alamayanlardır orada. Bəs Abubekir meçiddə, fazvalda tanklar var aşağıda, bəs burada poligondur və s. Təbii ki, istəndən bilmir, olmayıq meçidlərdə heç, baxır, deyib ki, ay, nə oğlum hala gedir. Təbii hal, təbii. Geçə başqa faşı xarınlardan danışmadansa buradan danışırlar. Neysə, deməli, təbii haldır. O da deyir ki, ol, yavaş, gedmə ora və s. Sən də yaxşı atıq, yəni yolu ver bir təhət, lazımdır, yox, sən düzdürmürsən və s. Lazımdır, olmaz. Olanın yaxşı davran. Anama bax gine, o bax ki nə, bax ki nə. deyə oları da əsasən qonuşdurlar zatdır. Öz ailələni fikir vermirlər. Dilləki ülküm uşaq idi. İçirdi, Nəşə, və s. Kimisinin namusuna toxunurdu, oğla, gül küm uşaq idi, maşallah. La, buna baxın, çoram uşaq. İçmir, kimisinin namusunu toxunmur, aləsinin namusuna, nəşə çəkimir və s. Çoram uşaq. Allahu əkbar. Görürsən, səfihli nə dərəcədə deyil? Ona görə sən yavaş-yavaş, gör, bunun ağını bağır. Bu necə fikirləşir insaniyyətdə, təmiz insanı, kişi insanı. Ona görə bu hər şey deyişir, ona görə yavaş-yavaş lazımdır, yavaş-yavaş. Sən digilən qəbulləyə eləyir, eləmir, eləməsin. Sən tutub cəmatı məcbur elətdirilməzsən heç ki sən. Sənlə deməkdir, sən haqqı dil, lakin əxlaqla, elmlə və ən birinci əsasləndə o da tohiddir. Tək alınızı Allah subhanət hələ ibadət ilə Allah subhanət buyurur ki, Təvhidə dəvətin, ümumiyyətlə dəvətin əsas əməllərindən biri olmağına görə buyurur ki, udu ilə səbili rabbike bil hikməti vəl və cədilhum billeti hiya ahsan. Al-Aya. Nahl surəsinin 25 Allah təala bu ayədə göstərir dəvətin qaydasını. Deyir Allahın yoluna dəvətlə, yalnız Allahın hikməti ilə, gözəl söhbətlərlə və münaqişə olsa münaqişə gözəl münaqişə Əxlaqla, nəsə almaqla hər şeyi, məntiqlə ağlabatan yəni görürsən? Həmçinin mühümdür, qardaşlar, dəvəti münasib olmadı. Məsələn, indi görürsüz, bu 8-ci çıxıb ortaya, kafirlər çünki bu onlarda bu qeyr-müslümanlarda onlarda qadına hörmət yoxdur. Onlarda və əslində qadına hürmət yoxdurlardı. Nə qadına, nə validey, nə atağına hürmət yoxdur. Ona görə onlar məcbur olublar, nəsə hər bir gün təyin iləməyib. Ki, bir gün heçə olmasa kül verməyib. Amma İslamda isə qadına hər gün hürmət var. Hər gün o qadına hürməti bazar, buyurur, əmir edib. Lazım da ölündür, görsən birdən belə şey, lazım da ölçək yanaşmaq. Bu adam tohiddan uzaq dələm və ya tohid qarşıqdırdır. Hər şey var, qəbir və s. Əsqi musiqi içində dəmir dümür. Sən bununla bu məsələləri, sən bununla o məsələləri hələ mübahisə eləmə. Deyinə və, la ilə həllillah, və mənası budur. Bu kəlmə, müsəlman, müsəlman bilməlidir bu kəlməni, deməlidir, bilməlidir və buna uyğun əməllə Və buna uyğun da əməllər belə olur, belə, belə, belə, o, hələm o, sonraki söhbətlərdir olar. Yoxsa qaxmaq, yox, birinci bu lazımdır. Yox, sən Bu, sadəcə, Peyğəmbərlərin yolu dövdür, Ona görə belə məsələlərə fikir verir, çalışı dəvət eləyilən, dəvətdən yayınma, sadəcə, əxlaqla, ədəblə və ən birinci evdən başla qohumlarla, qonşularla və bu, Allah tohlan əmr edib bizə və Allah s.ə.və bizə faydalarından etsin, Allah s.ə.və xalqımıza eydə et versin, Allah s.ə.və o müsələm onları kifəslərlə, ya şəfa ver, əlşəqli ya Rabbi, öümüslü müsəlmanlar, müsəlmanlar, xanadan balalardan qoru. Yarab, həmçinin Qarabağımızı qayıtmalığa kömək ol. Həmçinin Yarab, bütün müsəlmanlara kömək ol. Həmçinin məscidimizi və həmçinin əhl-i fitnədən, təfsirətdən qoru Yarab. Akuhlazə və əstəğfirullah li və lakum. Vəl-sa'adü və səlamu alə mələnnəbiyyi və bə'də ibadillah.